Ми перелізли через паркан, обережненько пригинцем до горіха. Видряпалися, і от уже пильно вдивляємося крізь вікно у книшеву хату. В хаті темнувато, і ми не зразу роздивилися, що там робиться. Нарешті побачили, що книш і книшиха сидять біля столу з ложками в руках, і злодійкувато, позираючи на вікно, щось їдять. Ми уважно придивилися і здивовано глянули один на одного. Книщі їли торт. Бісквітний городський торт з цукатими кремовими та шоколадними трояндами. Їли торт ложками, наче борщ або кашу. Їли потайки, сховавшися від людей, як злодії. Їли похавцем, жадібно, мабуть, голосно чавкаючи, вікно було зачинено і ми не чули, а може навіть підрохкуючи. Ротяки в обох були замурзані кремом, а в і крем був і на румпелі. От книж підчепив ложкою велику центральну троянду, що красувалася посередині торта, і потяг до рота. Але книжиха щось сердито бевкнула йому, ловко перечепила троянду з його ложки своєю ложкою, і шургить до себе в рот. Ми знову перезирнулися Кіно! «Ну все, ясно!» – сказав Ява. «Шпигуни! Наші радянські люди торти ложками не їдять!» Я не став сперечатися, хоч цей доказ шпигунської діяльності книжів здався мені не досить переконливим. Оскільки дивитися на цю картину було гідко, ми спустилися з горіха і полізли додому. І знову потяглися трудові будні. Більше контактів з книжами, а тим більше з бурмилом, не було. Літо минало. Нам навіть почало вже здаватися, що ми все про Книша та Бурмила вигадали, що не було ні тої таємної розмови, подаруночок від німців, двадцять залізних, вермахт щедрий, ні акваланга, ні підозрілої поведінки, нічого. Ні, ніякі вони не шпигуни, казав я. Пам'ятаєш, як Бурмило лелечення поранене підібрав і виходив, випустив потім. Шпигун би тобі так зробив? Ніколи. Я вас спершу намагався заперечувати, а потім просто переводив розмову на інше. Одного разу я вас зустрів мене біля тину, особливо сумний і невеселий. Завтра приїздять батьки. зітхнув він. Просто хоч з мосту та в воду. Мати як дізнається. Правда, дід пообіцяв у перший день не говорити. І не через тебе, каже, двоєшник, а через твою матір. Не хочеться перший день їй псувати. Стільки, каже, не була вдома, так скучила, а тут їй синок такий подаруночок приготував. Візьму, каже, гріх на душу, збрешу, що склав та екзамена на трійку, хай уже на другий день. Отже, у мене тільки один день і лишився мирного життя. А потім буде такий вермахт, що ти ж мою матір знаєш. Явина мама була таки рішуча жінка. На відміну від моїх батьків, уяви все навпаки. Тато був добряк-добряк, мухи не скридить, ніколи голосу не підвищував, тільки на скрипці грав. А мати – грім і блискавиця. Коротше, тато був мати, а мати була тато. І я тривогу я розумів. «Нічого», – заспокоював я свого друга, – «як-небудь обійдеться. Не б'є ж вона тебе?» «До смерті, може, й не вб'є». А інвалідом зробити може. Знаєш, яка в неї рука? Як у Жоботинського. А ти потренуйся падать. Як тільки що, зразу падай. Ніби тобі погано. Мені і так буде погано. Без ніби. Не хвилюйся. Що й казати, співчував я другові всім серцем, всією душею, але допомогти не міг нічим. Лишалося тільки покладатися на долю та на щасливий випадок. Може, якось буде». І от явені батьки приїхали. Радісного голосу і метушні повин двір. Віртка тільки рип-рип. Двері не зачиняються. Родичі, сусіди, знайомі. Щепак. Із-за границі приїхали. Цікаво ж. А що? А як? А де? А коли? А яке? А почим? У садку цілий день стіл стояв з наїдками та напитками. Одні вставали, другі сідали. І подарунки в батьки понавозили мало не всьому селу. Подарунки, здебільшого, дрібненькі. На манір Гудзика. Сувеніри називаються. Але що ви хочете, якби стільки великих подарунків у дві гарбини вбереш? І мені подарунок попався. Нам з явою обом було подаровано по пістолету. Але по якому пістолету? По чеському заграничному пістолету, який стріляє водою. І як стріляє? Натискаєш на гачок, і тоненька, тоненька цівочка, чвиркає метрів на десять. Здорово! Оце пістолет, так пістолет! Красота! Сила! Через 15 хвилин, як нам було пістолети подаровано, ми їх мало не втратили назавжди. Ну, ви ж розумієте, було б смішно, якби ми одразу не почали стріляти. Хто б це таке міг? Нащо тоді ті пістолети? Нащо їх взагалі дарувати? Отже, ми одразу... Брувко на мушку, чвирк! ау Бровко хвоста піджав і в будку. Кицька руда сидить на сонці, умивається. Чвирк! Ням! І кицька вже на груші. Курка гребеться, Чвирк! Ко-ко-ко! І нема курки, десь аж на городі. А тут іде дід Салимон. Ну, випадково ж, чесне слово, випадково гачок натиснувся. Чвирк! Дідові Салимону прямо по лисині. А щоб ви луснули, шмарогузи, я вам почвиркаю, я вам, я вам. За кілька хвилин ми терли свої червоні вуха уже на леваді. Пістолети нам були залишені при одній умові – стріляти тільки по неживих цілях. Але ж і настрілялися ми на леваді, що називається, донескочу. А що вже попозаздрили нам хлопці, і не говоріть, тільки й чулося. Дай подивитися, дай хоч глянути, дай подержати. Можна я стрільну, можна, я попробую. А я, а я. Оце так, оце так це. Ух ти. Ох, же ж б'є. сила, краса, вещ. Скажемо одверто, ми неохоче давали не тільки стрельнути, а й подержати. Можна віддати нові штани, черевики, сорочку зняти, все, що хочете. Але випустити з рук пістолет у перший день не під силу. Як же його доси, коли сам ще не настрілявся? Але попорозстрілювали ми хлопців, так попорозстрілювали. Добряче, вже ж і одігрався я за всі свої страждання, які мені довелося зазнати, бувши шпигуном, розбійником, біляком і взагалі ворогом. Ми якусь хвилю вагалися, згадавши мову, стріляти тільки по неживих цілях. Але потім вирішили, що і Стьопа Карафолька, і Антончик Мацієвський, і Гришка Сало, і навіть Вася Деркач за характерами своїми абсолютні трупи і тому цілком підпадають під рубрику «Неживі цілі». Через якусь годину всі були мокрі, як хлющі. Спершу вони до цього ставилися байдуже і навіть під'юджували. Ану, ану, поціль на такій відстані. От і не поцілиш, не поцілиш. Ану. А потім, коли ми дуже вже влучно вціляли, почали ремствувати. Та ну, перестаньте. Та годі вже. Досить ну. А Стьопа Карафолька, коли я воду желовку вцілив йому в самісіньку носяру, вирішив раптом образитися і закричав: Гей, ти переекзаменовщик. Щось дуже вже ти розчвиркався. Ішов би краще уроки вчити, бо на другий рік залишиться. Ось я скажу твоїй матері. Свиня він Стьопа, довгоносик, не тонкий, неделікатний чоловік. Хіба можна людині нагадувати такі речі, як переекзаменовка, Ховрашок? Я повернувся і пішов з ливади. Я плюнув у бік карафольки і пішов за ним. Мені не дали яві забути про переекзаменовку про те, що його чекає. Але Доля вирішила все-таки відтягти трохи час розплати. На другий день рано вранці явині батьки поїхали на кілька днів до Києва звітувати про свою закордонну командировку на виставці передового досвіду. І дід Варава не встиг розказати про переекзаменовку. Та все одно настрій уяви був кепський, пригнічений. «Гад я! Карта він себе. Мати мене цілує, синочку, синочку, подарунки мені. А я знала б вона, який я. Краще б одразу. Що це буде? Що це буде? Ех, як би вислідили, поки матері нема отих шпигуняр. Усе було б гаразд. Можна було б розказати правду, як я зотонув і взагалі. От як би вислідити. Я невиразно мнякав. Да, звичайно. Але я не вірив у реальність цього діла. Але на другий день після від'їзду яваних батьків до Києва він прибіг до мене блідий, як сметана, ледве дихаючи. Швидше, швидше, швидше. Я вже думав: або пожежа, або землетрус, або футбол по телевізору передають. Я саме відро тягнув з криниці і відро назад шубовснуло з переляку, як він прибіг. «Тю, що таке?» «Гайда, швидше! Вони йдуть у плавні. Оце зараз! Сам чув розмову!» «Книж каже, щось довгенько нема діла! Присохло! Чепуха, получається. «А Бурмило, да-да, пора кінчать! Поїдемо сьогодні! Я ж не винуватий, що застудився!» «Захворів! А книж, так я до тебе зайду через півгодини і поїдемо!» «Швидше, Павлушо! Я відчуваю, сьогодні щось буде! Гайда, ну!» Він говорив так гаряче й переконливо, що моє відро здається само вискочило на половину розклюпане з криниці вмить опинилося на ганку, а ми з явою, наче вистрілені з рогатки, помчали вулицею.